Медуза. Медузи – це морські хижі істоти з м'яким, драглистим тілом, яке майже повністю складається з води. Тіло має форму парасольки або дзвона, діаметр якого досягає більше ніж 2 метри. У величезній цианеї. а у найменших медуз – лише кількох міліметрів. Австралійська медуза – морська оса. Смертельно жалить свої жертви рибки, креветки, отруйними щупальцями, потім підтягує їх до рота. Медуза фізалія має заповнену газом порожнину тіла. Завдяки цьому вона плаває на поверхні води і своїми, звисаючими вниз, отруйними щупальцями ловить здобич. Довгі щупальці цієї медузи, до 50 метрів, небезпечні не тільки для риб, а й для людини-плавця. Деякі медузи ведуть пасивний плаваючий спосіб життя, а інші – рухливий. Вони вільно плавають у товщі води за допомогою скорочення мускульних волоконець. Скринька фактів Багато людей загинули під час купання біля берегів Австралії внаслідок ужалення медузами. Медузи і коралові поліпи – одні з найпримітивніших безхребетних тварин. Довжина найбільших вимірених щупаліць у медуз – 36,5 метри. Креветки і рачки Майже скрізь у морях, річках та озерах живуть креветки і рачки. Вони – родичі раків, але менше за розмірами і значно краще плавають у товщі води. У 4 метрової креветки-пістолета – великі клішні. Вона клацає ними так голосно, що глушить своїх жертв – маленьких рибок. Креветки і рачки живляться рослинами і дрібними тваринками – рештками живих істот. Ці ракоподібні вправно плавають за допомогою свого хвоста. Зроби підводну оглядову трубу для спостереження за життям креветок і рачків у воді. Для цього відріж дно великої пластикової пляшки. Натягни прозору плівку на зріз пляшки у вигляді плоского денця. Закріпи плівку ниткою. Спостерігай за ракоподібними на мілководді.